Ну, звісно, в не є ще й мобільний телефон, але розмови з нього, за певних мінімальних навичок, може прослуховувати навіть школяр. І знаючи про це, навряд чи Валерій Петрович буде вести з мобільника будь-які більш-менш серйозні переговори. Закінчивши встановлення апаратури, я визирнув із колодязя. Вулиця й надалі була порожньою порядок. Залишалась і ще одна справа.